Otere guztia biribilgunei, saioa. Ongiet horri lagunok, ze muzgea, Ingrid? Kaixo. Kaixo, bainte brak? Kaixo. Bueno, gorkon irukote formatua, berri edaguretzako, kosmosetemaia lehen ez daude, gora intzai behintzat, urrungo saio gatorikoa, noski. Eta lehenengo gaia, e, baintea berrakek deklarazio bat, holako zuzue du. Kontak guzu baintea. <laughs> Deklarazio bat. Errentarena estena. Eh, bueno, declarazio bat. De Aitor, Aitorpen bat. Deklarazio moduko bat e, bezela irakurri nun zerbait. Taizen kalin, emakume batekin, emakume batek intzikan ere bezu ikutu, eta zaztan. E to, ikutu berri getzauan. Importantiak ikutzenin ikutu berra daun eztan. Hmm. Bueno, este en RR. Este en RR. Hmm. Bueno. Confianza batigabe kut, ba, Arritzen boli, ikutze horrek. Es, bai, e bai, ez dut ikute horrek. Hmm. Ez. Me bai, ba de kutzu harritzen atak. Hmm. Hmm. Vale. Eh, tas antzin. Beti na gustura zeuaz. Onda ruta raz. <laughs> eh? Onda ruta raz alabakegoia? Ja, <laughs> Esta andar tara. Baino iret goliarque o no la, goliarque, gollearque, gollearque, gollearque, echango eh? Indote estetizau, esantzina. Estetizau, tanzate no, estetisa si yo andar tara. Toronda. Betina gusto ese Eta eh beso tik, beso nicu tu, el dulce. Tal de intzun. Zeitun. Libu, no tauto de besela. Atusa. Ya Autuz tú da ni ni usted prestaten sartu her nulla, ortendano Pasa, pasatxe nitxen handik, mm -hmm. beste barik. Eta, orduan, baxe, bera, antzematen nioen, baxket, baina hau ja jentzan, beti nago, zehuaz guztua. Fuh! Mm. Horri zer da. zure, gola, zure genero ekozpegitik. Zentipegitik. Bueno, ma guztora ba, begon golitzakela zuaz, askoz egoera eh, anitza duetan, egoera. Eh? Adogu albera autobusuri hartu duen autobus hori da juteko modu bat. Igual bado hilako bisuri bizitatik bai ta ze ban baina. Bueno, bad espada u argila gakozet. Uh -huh. igual aukera bat galdu bere salsana zeu se pasau. Maja uh -huh. su que pasan ton eran tun ba raiote jokosan autobusin suposatz. Uh -huh. Zuripasa altsola goik. Uh -huh. Bueno, eh, esa meradago bai bain tawrak, bain grit, yala, eh, bai taurrak eta bai gridiala bikotedunak. Bai. Eh, horre, asuntue, beste asuntuei beste kolore bat emate jo. Diferentida. Ez da, bai. adibidez. Eh, Tasio, esan lehke, momentu enten, bikote dira unkor ik, ik gabeko pertsona dela. Hala da. Hordun, bai, bai irekasun, eta bai, Ingridan irekasun, asuntuei beste kolore bat hartzeu. Bai. Gure kol kasun kolore marroi bat hartuko leuke. Olako zeu ze pasetik. Eh, Marroi bilakaulekeen en... kolore berde bat. Hauria. Ego borri bat, ego oskalos erbat. Hauria. Ez duk guleko hain narreman. Bueno, Irekia. Irekia. <laughs> Ez? <Es? laughs> Ez. Buna. Digut izatut pase, e pasetik nahi bat zosegur pasauko da, eta gero vengo berroa, eta gero ikusiko guz e-pazetik. Zer da zeu en Zuri, eskutik eltsi, beharrezko eztan ikutu bat, ez da, nun hastea zuretzat? En... Konta biherretan... Da, dudit zartzea zenin, hau, ez da gizte, beti pentsatzea, zoze, berze persoan bat egin, itezuna, hola, asunto etteru mitz ez, zun mune da la ordo, ah, do, ik, bueno, ikupen, ze batetiken, penetrasiñoa ino, da, gama, hau zuen ditu. batzutan... O gala, berez, eh, min garri zen beste gauza asko, et? Imagino, besatutu, ez, bezarkatute igu lo bakarrik. Edo, li hau ega. Bai, Zena eta bezarkatute besar... indau lo eta li hau inga. Edo. Eh... Biletan, biletan zein. O, ez da uloikin, ze gauztin itzaiten. Horri da, horri da. Horri da okerrena igual, eh? Horri da okerrena, horri da. Bai, baina itzaiten... <laughs> Itzaiten beste barik, edo intimidaden, eh? hogen elkarren ondo netzan da, taizketan gauztin. Hori oso horra da. Zien eh? narruten edo nirea saldozuei, baina amar ordu berbetan, zematea saldozuei. Hori la hostia eh? da, berbetan, eta da, da kristonada, eh, asbertu barik. Hori uh -huh. da la hostia, eh. Hori guri gertatzen zu, guri irukote honi, bueno, gu, zanberadakeu, zaitoitea torri gala, baino, perfectamentean, egon genkiela, Amar bat orduitzeiten, horrenda, ja, birukote maian. Oduan, mm -hmm. ba, ez dakit. Ez da, ez da, ez da, ez da retza. Nire alde menek horretien ez zatea, misala. Ez da. Ez da retza. Eta tonteo asuntoketa? Tonteo egin zaitik zaitzeko tonteo. Eo, ez da, asunto da tont. Eo, eh? bazpela. Zaitik da eh, tont. Bego eh, ustez? Bai dara pixka tontuan eitsi eh, pertsona baten eta bueno, bi pertsona harteko eh, gerturatze hori, antzerki tonto bat eh, naiz da, bi pertsona egun alkarri guztetutze gule guazen eitsa ez, ez ez modu nortu antzestukot eh, mm. jakinara zikotzut modu asko zibilinua baten, berez oso argi dauen gauza bat, eta gita no? ja. bueno, eh, bueno eh, beti ez da ingarriotan ja, beti ez da ingarriotan, hori eh? eh? lan da Tontu. Batzutan bat aida pentsatzen ligatzen aida da bestea, Bae. ez? Hor tontu, totala hori da, <laughs> <Batua karri. laughs> Ligatzen aida la kontura huestana, da tontua, ez? E, bai, bi, bi, bi, <laughs> <laughs> Gero beste batzutan gauz aiek, bitzkat eh, subkonszienten bezala jutea, San ni adidez eh, lehen ez dizuta aitortu, baina pertsona bat aip, aipatu dagoa, Bueno, irratxaio inaurretik, entzulentzako, beste irratxaio pare bat inditegu eh, mikroskampo, kafe hartzen. Apatxeko terrazan. Eta... Hora panditizilegi ba. pertsona bat, eta nik pertsona horrekin gertatuztean eh, momentuen ennitzen kontuatzen, baina bain, igual, bost urte berandugo edo zazpi urte berandugo kontuatzen naiz Ostaren, ni guztabit ez ez daian pertsona hori, bain. baina momentun ez nintzen konstiente. Eta horietzai daskotan pasatzen, baina no, batzutan eh? Bai. Bai. Momentu neskontura. Bai, da gauza bat, ff, gertau izan zait, eh? Ez, ez askotan, baina, gero hau lagurungo guna nola pentsatzen da. Ostia, nio no guztabut ez eh? tegan? Zagit, horieta izan yeah. pasako inoiz. Bai, igual, baina egala es, es, espaldira. Ez, ez, ni momentu guztia eh... konturatzen aizela. Gapso asko inoiz barrikin, bai? Eh? Igual, ez tozu proiektetan persona horrengan ondino eh, beste arreban mota bat. Edo, hmm. esto tozu imaginatana, ah. igual ez posible, edo ez, ah. takit, ez, momentu hortan. Beste es zure ostras lago gustora. Engunezkoengako gustu jaitean pertsonaekin. Bai, bai. Bai, hori. Bai, igual momento no está su horta irakurtzen erakarpen hori edo ze hori, orollo mm. on edo. Eta pasa <risa> horra beste personik eta tsuriori hori no nos joina lortezko, ezekin Bai, baita. Da bai. gero seize. Aztola normal urtek pasaudianen ja kadukautagatzea kontua, eh? Hori entzulek jakitzen zazuen gauzaio momentu nesamerdia, bestela no, bost urte berango esto certago alio. Jo eraigo mañoariño. Aztola alduzin dago mate tan ganatar C, hiseneko <laughs> eh cantarillenseabat liskartar <laughs> en eh, Rosalía Gas, anta te bana, eta zan antes de que me muera, te quiero follarte, tari. Eta besta gauzatu, antez egemen muera. Te mm -hmm. kontorezen ni bine hori nula, baina ezkiro fallarte. Baiti, izan nion, enala, ez da hasi disimulatzen dikbenetan, ogei urte. Ez anion, batei, ni, i, bueno, az, az, az, ni zeu, <hazurra> <hazurra> bilusi ikusina ezatxut, hil baino harina. Ez anien etzen. Hil baino harina zeu, zeu Ni neu hil baino harina, ni neu. El bañareña bueno. ni biluci quisiste ni esacho. Está tan ganatarse. Esto bien le se encanta. Oyesan, antes de que me muera, te quisiera cantar por arriba. Vai Rosalíagas. Oh, ya. Está, vai la monte de hostia, la une bisaltuzat, lehen gaña. Se va bai, a dar ahí. Hostia, ni venis, ¿no? Está ese. Está el resultado, resultado hagas. E majagas. Bilustu insanturo. Vai, tabran que vasena comunimilustu Bai. Da. Eh? Va a hori da ya Bai, baina gaur. Joetan, ba bueno, ez vale, eh, ah, vale. batzuk. Ba, lefantzia zaia. Horbilpen. Horbilpen batzuk. Baino modu. Bai. Ez ideologiko. ere ni ustenik horbildu unela. Baina labuntza hau. Baino etzan alegau. Penelope Señora. Bueno, baina berdin berdin saltsoni zen sexual armament. Ba netzako penetrazioak ez dau gai besteko pixoa. Benetsa tener exate exaten nabilena dok eh benio, esaten, esaten, esaten, esaten navi, navi que... imaginario oficiala kokatzeko. Mm. Ba ezate ba, New York eta Londres arte. Ba, imaginario mapa oficialin kokatzeko. Jo lena aipatu du nadieez bikotei kontatzeko ba, ba eskin que, ba, juatean seaskiisen es un. Ezate. Mal. Los satits, los satits Cómo baten bueno. estas aukera pillo bat, cómo baten ixentsan? Mm, bueno, mucha hora era bueno. imaginata, eh, oh. hasta marrak, eh, or bisquetilli. <laughs> Bere. Bueno. Ora Ya, si sí, <laughs> <estelación, laughs> <son de> <laughs> Es fingin, no las estas ore. de fingir, <laughs> Es de fingin. Fingering. hola bisquet, alcare Nun fingerin. Sí, sí, esa. Bueno, ori, nun zerritan. Este es sin sin juatesan. Ik gato gure eh? fantasiare yeah. biskatzatzeko, Londres, eh? Nueva York. Elikatzeko. Londres a Nueva York gartin, bai, o zerko esor. Eh, horzan, bai. Bai, selan, selan, hasmasore. Ezagita. <risa> bai. Horzan. Oche, Londres etikurbillen. Bai, bai. Ori. Corrente Vialle eskezo pertson hori. Está en Sungo. Zacate, un barai. Gorra de Lako. Barai está en Sungo. Pero está y tío de la BNIPE. Pro bueno, esta te consciente o tavo de todo, eh? O mete. Estás te consciente esa más grande Ez nio gratis, eh? no, no, kontatzeko, eh? baina eske tangan atarzen, se hau historieta mm, auzer da regueton, uh, urban music asunto nene, mm. se ha, esplizitudin se ha bat, eta, ostia, ba... No. Bueno, Ata ni gidea ez zango ikara arri Rosalia Zalea nahizela, ja, itun dana ustaz zait, baitare hor puertorrikoa kogendekin itun regueto iak eta zeat dana. Ni musikaz ikinen eta euskaraz. Eta bat gialte nire ere utako bat. Edo kayal. Mm. Eta... Na gustat zaiena. Eta ezaldi bat asko gustazatena. Beste ulertzen, baina politidek oso de gau. Bat gialena? Bai. Ezautie ez eh tu bichu mitotito pierde cobertura. <risa> <risa> <risa> Au contesto <risa> Se dago? acordó está alduragin, ah! e, está alduragin, está jokalegean, jokalegean. Bien, pero es justo no Zere pierde porque esaten du morun, ¿ves? Estaldurigaltzu. Serre bitxu neuren mochinin, ba da. Bueno, está licheda veres. Ahora dura, está geitik hemen eh bat. Metefora. Metefora maitáfora bat. <risa> Metáfora. Metáfora, maitáfora bat. Tu bitxo emitotitu koberturik altzen dago. Zeure bitxu nire totitu koberturik altzen dago. Ni hau nahi dut eh, lehelen gondarrotzarez dago bature pasau. Eta nahi ja hau superau. Portorrikenismo hau gaztelianos. Gure umik gaztelianotzen edia. musika putu honetik. Eta ni nahi, nahi dut euskora zin. Baina eh, ez, euskal erdara miliarda hortan txil mafiako kaka hortan. Bilar jemina mateun hortan. Eta gaina grazik izateko euskoraz. Grazik dut euskoraz. Euskoraz dut eh, euskoraz. Zutet, e, Adi, klásik, izen, te... ni... di, eh, fuerzas proposat sizudet, hola Jose y tiene impreso. Igual clásico y se morabaña eso ni na u chuta. Es... Ni mister vas mis días. Baño agua, ay, imagino, yo tengo ja. zabaltzen. Gastritis. Eh, or teatro eta diruorda. Ordu, vai, ni vai. es. Eh, horda, horda, horda, tu culo pierde cobertura, te gusti san, e, tu culo... No las has, que hoyistense gorra ze mañanas kacho itun tukulo eh, se puen, eh, se pueden hacer grandes cosas es baño eh, <risa> eh, <risa> jo <risa> <risa> uh, eh, se urte perdizen eh está que se urte perdize perdize forcalego bizkaita a bagisu estáisus estáisus hola oches eta se urte perdize gaukera anitzak esaltzen ditu o la cosa Bueno, bai. bai. Ese ni ni now it's explicitude unas. En awechute bañe e baine, bireba saltzenia eh, explicitude maila, ni ze explicitudias olgabolikela. Bai. Estái. Ta gaina euskeraz bereskuratzen hau hori. Bai, ni asko poli asko poni dutena. Euskeraz eh ana asuntu sigine. Bai. Ni bai, tripa en dos jo, barkatu. Se se pasa rausti Gozekatik, gozekatik, tripaurru bai. Tripaurru, ega gazo Ba Geatengo zaioa eta eh, pintxoa jaten Amataukot, ez da Ena Bueno, ez da ba, eh? Bat gial, bat gial Azko, usta, ez da, bat Eta gau beste batek Bat gialek e, Katalanez e, ah, ba, bat, bat gialek, baseo, baseo, Kantuat, independent Eta gara beste batek ditu ninen Eh, va te ardras asísana, catalana, don't el ni satid de castellanos, ni catalana hechete maldemat. dana au rollo don els castellanos dan, bea, de, de, de, de, de mm. Eta gaina Turinon esaten Catalunya ez es mi patria. Don no lo hice no? Jochi te acuerdas en inglés eso güisena. Hostia. o the o the housing e, block. Es Eta katalaneak, eta on katalanez kantatzek. Eta nemi patria. Espanya ez da muy bien, pero, kalaiz, follen. Kalaiz fotin. Eta hori. Transportin. Arrab. Errap. No. Errap. Eh, bueno, gaiak. Bak izanin, nahizan, aurkazlea eta gaiak jartza tokatzea. Eta, dago bueno, daugai bat, eta ez daugera baki hasi horretik, aipatu goendu noez? ez izuz zerretik gai nahizan. Bai. Bai naiz hortu estein, bai, edo ez, erabak izazue. Gintazue bilera txiki batuain, da erabak izazue. Zuzene izu. Bai. Bai. Arriñada beren duengo. Arriñada beren duengo. Bale. Bale. Eh, kokadez ahun historia. Elkar ez zautu zenuen, hola kasualiade baten... Kasualiade bateke karrita, eta hortzeren... ze batzuk, ez? Koinzidentzi batzuk normaletik aratagokoak. Bai. Guna kaso zer da? Toingura remana oinarritzen da... Enzu zue. Bai, hori bai. Piskanaka gure hartin dugu esan zen bilaketa aktibo baten. <risa> Ez, <risa> lanaren, horrek bi, lotze gaitxu. Lanaren, bi bilaketa aktibo eta on, onen ape bai. <risa> eta, bueno, azizan e, laugarren abizen batetik... Nere bigarrena. Bere bigarrena. Zerre lau barrena. Bire labarrena. Eta bizen horren jatorri xe. Eskolerriko toki, zoderiko, toki mm, leku bardainetik zatorrela. Txandaka. Topo egendun toki batin oso rar usan gerta gertau zana. Ba, nolain dut topo. Haina, hain ezkutun hain esan horbeite zuha gauzak, pff, ez dauka grazik. Osa, yeah. e, irrati iztudio batin. Grazia dauken nun nintzen nuen topo. Bueno, erra, erra, estudio amazeri. Irrati studio jo batin Sanleka. Hauetzan irratetsu egote. Hauetzan irrati studio, Euskara ezkoa ofizial bat, publikoa. <laughs> <laughs> <Zerizango zein. laughs> ja. Se San José. Bueno, asko are. Ja, eta hor segule gertatze estana San Toki batin estudio eta orduberin fallo tekniku zen utsez. Eta honegin berzun gausia eta nigen berrun gausia, zauden es, imposible izan orduberin eta Toki batin fallo bate honzan. Da zu zein za? eta Eta ni, esaneban eban, sekule esatestetana, nire bigarren abizena. Ha? Eta A neubea abizena hori, abai, eta nungu angu A, olat mutriku. Eta mm. e, e, bala haztia, da, joder? Eta gero, juntzin, gehitzen, gehitzen, gehitzen, gehitzen, asko bat adiezez ez da osatek, eh, da, zure proiektu batu hendik ez da publiku eh, baina... Da, el elkarren berri batzen dukien, zautu baino lan. Bai, Facebooketik laguna ginen. Bai, Facebooketik laguna ginen. Facebooketik laguna ginen, da, banakitien, eh, pertsona ingriduaz, ba, es, es, esititzezet nola mundun hori banakitien. Facebooketik hampa ere. Baina bilurren batzen zenusten. Nik, zer dela eta hoi, zer dela eta. <laughs> Ez dakit. Argaski zidan beti oso zerixo agertzen nalako, eta zateran, zein da, o, bain zerixo. Baina, ikixin askus geixasutaz, eh? Baina, seri, seri seriotasun, sure borde, well, borde seriotasun bat dauken eraikitze zure ingurun edo borde... oal borde erut zoien seriotasun bat. Eta, konturatuza, beste estremur, ala. Zerixu, <laughs> borde bai, zerixu. Borde bai, baina paila, borde pailazo. Borde pailazo bai borde. Borde pailazo, borde. borde, pa borde. borde, pa borde. borde, pa borde. Bai, eta gero hori zentzan, gero gero guru... jaiueinen ez segun berin, baino -ge -ge gure amak gure zaian fayotegunen oso gertu zeuden. Gu gea barutza herri banateko baina beste 3 herri batin biziteguk gea os antzeko modu batin. Mm -hmm. Gero su biko. Nik, nik bakitan da. Tanundan hori da na, baina claro, entzulentzako oso zea gertzea nik nikozla... uste. Estratugatzen Beste laurrengo baten zehaztuko. Bo zehu esan naizuna. Txanet, herri zehatz baten, bat bizi zentzen bolara baten da gara bestea, gaz? Mm -hmm. Bai. Eta herri hortan... Bari, zuk Herri bai. hortan... Antzeko gauzak itezen ituen, no? Hori nola da gauza hori? Antzeko gauzak? O... <laughs> herri hortan antzeko bizimo baitezen nuen, o... Bai, ez... Ez gindu nugalguz izlotu gure jatorrizko herrixaz harremana. Eh, hmm. Pi bat entzitzen. Ehm... Bai, ta ez da egit, gero eh, igual ni harritxu nau pentsetan ebela gauza askotan oso mundu ikuskerat ezberdin eukiko gondule ezuketanik, eta gero gonduletan ez aizain beste edo bueno ni, eh, bai Adibidez zertan e, Ez da egit, edo galdi Matxu nola gaur hori baina eukiearen eee esterotipo ez hori baizu ganda bain nigan esterotipo asko, baina egote maza sabalik persona batena ondo azarretla erun. Eta gola hori irakaspena badanire bizitan askotan jaso goten irakasun bat agero azte jatena barrero, eh? Baina, joa, egon sabalik, eta bau alpensetazen dune sinela ondo erungo ba ondo eruteza, ondor, eta gaina erungo hobeto beto, zuk ondo erungo sinela uste sen dunekin, baino gobeto, hmm. eta Eta... Um... Ja, hori pasatzea, eh? Hori pasatzen da. No? Nire gertu bizantzaite. Pertsona teatik pentsagu, hori naskarri bada, zaitze, ta gero... Aibestena pentsa. Naskarri xana. Ez? Baina hori... Naskarri ustenan Ez. oso... Ez dait, uki esine, eh? Uki esine, edo urrin ur ur ur ur nintzen zentu askotan modun. Eh, Nire egzitzen. Eta doztuzu, gui. Ba... Hau oh, Uh -huh. <risa> <risa> eh, <risa> zure bikotiek, tanere bikotiek <risa> eh, <risa> Telebista saio berien dia kolaboratzaile <risa> eh, tele, bueno, ziren eh, Telebista, pera martan zortzi kolaboratzaile zortzi, zortzi milla zortzi, eta hor Ah, bai, hori bai, bai. ah, vale. eh, izen deitura berdinek di zitun ditun pertsona bat tek lana intzun zure familisako negozio batin. Bai. barrak? Bai, 20 barrak ditzen Ez zaktuki. Hora <laughs> eixo izena zun. Zure no, fin fi, flan flan familiko. Zagatzen. Eta, bueno, ni oso trastorna. Trastorna dut ditzen. Baina gara jartan bolare gane. Zoterizante bat neuken. Eta, pentsan. Hori ba daukagu. Hori de momentuen hori gehitu ingoaz. E, bueno, zure amaz eut zetan. E, eta, bar, ardun. Eh. Se sabe run. Ni pentsan un dela arba señala. Arba ni espíritu. En la arba hau xinik, beste beste, beste beste, beste beste. Eta horizertan zu jaio aurretik egondoren. Aurretik, aurretik. Beretan besorti izan. Gaitxo san. Ja Horribal, ez tezera. Baina hain pentsatzet, igual nire alabazal. E, zuben kargozin, bueno, zuben kargozin uste betien, e, abortu bat ontsan. E, nik makume bat, orduan diuzan nire eragin batzunan dori joz, nire operazio batzunan dori joz. Eta, orduan txeya izan zan, orduan nola hori abartu ere gertazan, zurean imi, eh, babestelun baita guntzan, relative sobre ma... la máquina baitenaiet. Arsulamak sentitzen suma sobre ma esoterikida. Bai. Onbait. Eta ber, sentitzen modimo ja descubrigo de. A ver, si era san o es. Torremoa bueno, Arremanal daingoa. Taia bakaxo maitiento por etia mm, va esta comenir. Un peñeño de peso, voy con este su. Zerba, eh? Peñeño he pasado mi cuestiones, no ir hacho. Bueno, aur ya ukaingo zatut. Ukaingo zatut. Peñeño esoteriku. Eta, eh? Hola, <risa> baina baño genic, van acaba nagarse mal de mito tauda nagertatziea. Hiperfortire. Ori. Hiperforti. pasa usan aviaduran abi, eta zerotik, bai. e, e, aiema, se ze presentzi alkarremizitzetan ahorra. Bai. Maia. Seña Nik egun hartan topo ingenduen bizitzan cosmosen, topo ingenduen. Tan Nik izan isu nere bigarren avisena este tenan zango se indan. Brak, bai, baina baina ez? Brak. Eta ni bein ezte desaten hori, ezte bein ezaten. Eta ni zuzein su, za, claro, enmaskaratea gegoazen. Ya, beste identidadian. Asunto pandemiku, ah, txik. Ah, petotxe. Ezez? Enmaskaratea. Ezez? Enmaskaratea zizan gauria? Ba beste identidadin, gure beste izan abisen. Ezez, enmaskaratea, <risa>. ni zure arpeixas nean ikusten. Ya, claro. Eta, mozein da? Tardun, ah, tak, tani gese aniardun. Aenta brack eta bihorrengo. Aviso. <risa> ez dena beñe zaten. Tardun sense, neu ba bana, neu, neupe barakat. Ori, eta a nunguta, a orku, ba, a neu bai, a zen neu bai nebe. Neiz gaste, se kula berta, kula gozate, iñoas. Hmm. Koño, coincidente maldia Ordun, zaite berekin. <risa> <risa> eta horren ondori joz, nere ustez, ustez zenlikela zaula zuha, men? Horri da. Bebei. Emensaz, horregatik. Ze hor moitu zen, gero eh? ez tagizetak ero, bueno, besteko zatzu gertauzin, datazion biten, bazau, beste konezioa, hor moitu zen, topak eta horren ondori joz, taka. Eherra. Hmm. Neta ne gokizto nahe, eh? Eherra. Gaina, bueno, nik 20 abarrake dizkan coincidentzik, bata gertat zanen da bestea, eta iritzait, entzulek ez tegala enteatu oso ondo. Zer, garo, ez dituzude esan ez talekuak, abizenak... Nik ez da da problema, hondik. Bai, bai, ez, ez esan, lasai. Hortzakegu, bakegu... Hordun, ba, entzuleok, nik bakit entzuleok ez tegala oso ondo enteatu, zer gertako den hemen. Baina, kistona, neire kistona iritzait. Eta... Eta jo, gaina politia da. Olago konexiotan pentsatzea eta, claro, igual ez da duinuz jakingo, baina Ez ba, da, da... Ez da, ba... e, ilo ondorengo bizitza eta renkarnazioa, eta ez da du jakingo igual hori esitzea, no es ino, izo, nia... Arra da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gül> Plano horre, posibilitatea da. Ez bestela, hau posible die. Kasuali, esarrez, estauke, oren eztu esarrezan nahi. Ego zin dien gertalegu. Ego zin dien gertalegu. Ego zin dien, esarrez, zero. Horire, osea, sinistie, sinistie unak, sinistie bai ezkedarrean karran zioa, darima, blablabla, ostia ba, uf. Baina, niretzat, esarrezare oso fuertida. Sinis eh? mm, mena, esarrez, es, es, kasuali hau txema. Bai? Bai? Ni estago ¿no? de la bi persona en kosmosean, tin cosmos sean aun dana gertatzeko. Ostia, probabilidad 0. 0,00, ain 0, coma mundi la vuelta manda, ondik en 0 idazten ¿no? daia. O sea, orme, Erdibireko ez jakindasun batean igeri. Malito coño, real abogado delaco Erdibideko ez es jakindasun ese ESRSR sinestico presta buena P, este que iungo iungo probaik eh siñeste siñeste no sé siñeste una beste con otra señora o plano u baño plano geihan posibilitadera sa valida eta plano horren posibilitadera guzti zarratute dauenak jakintza maila berdina duki edo pero es yo que esto que proba oña es bueno, mintzena eh xe no la no interesa interesa el ba gente bat badalako oso Bueno, tajanti, edo esta bela... Bueno, esta, get, esta bela esta jolazten irudimenaz, pentsauaz, oi ema... E, e, esta geinik zer, isto izenik ipin nahi, baina, bueno, gauzea diferentien e, existentizia posibletan, edo, edo a gente bat oso kontra, edo oso buu-buu-buu, bu, eta nire zato jesuz badra bizitzen, aspergara esiak usune. Zerik horre posibilidade horre barrik sentitzen, apizkat aspertute edo itxota, edo... Mhm. Aspertas de hecho hori posible horichi eskeo i bat. Bai. Edo bakarrigatze jatu, vale, realidade daite batzuk izango zube. Ba, claro, realidade da bakarra eta, vale, ba, bum, baina azkenin, ez aquí uno un coño gausan flotte tan, skinibez tonoritzatut. Vale, vale, o sea, gaurboa ekitzon gausan fuerte peso jate Birrin. Mia gero beitzu su gorazatu nuna. Hmm. <laughs> nuna, sí, nesser. Iruitzagate realiadei dela, nik asma boten bierrao, edo nik asma mundu mundu realiadea, eta danok parte gasena baina esa inor eza ezer horra gaitxik oso hipokriteta oso and androzeren centristi, eh, gizaki centristi, esati, esauxeda dauna pun, danilcona, baina jarraichukau mundu subari, que eta horgon su eza eñor supenza zendunebe esta ezer mundu eza eztu ezo importa eztak ito Diskutzi duizio batzutan, eta gatzai txajatea, azaltzi sentitutena, batzutan. <risa> Baiz, geholako gauzak esplikatzea zaila da, eh? Claro, baina batzutan ez dauenak emoten dabe esplikazioa erretza daukela, eta mm. jantida, eta da, es? Bai, az... bai azkenen pentsamendua razionala izkuntzakin ere ikitzea, nola baitur lotuta da, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Ni dios chiquita ne ukizan un Cristo. Oñega ne ukitan noise baina sentsazio bat eh flipante iritu zeuden, existituite reala eta <risa> 20 urte gaitzen gesto bat egiten. Bai, bai, ni sentí ni chiquichas sentí sentido tener van sanela, baina está Ni este va. Ni creo que esto Flipante iritu zeuden, existituite reala eta Bez? gure bizitza hau dauke gula mundua auzea, uniberson gau zeatik, oza, irutzaiztean keston ilogikoa bezala mm -hmm. gula esistitzea eta noizan noiz igual ama etortzezen horretxeat, haula, eta ikusten unama eta irutzaiztean keston presentziz flipantea bezala zan egot ez pertsona bezala, oz zan egot izaki bizidun bezala, o animali bezala hor, hor da tur tipa bat eta <laughs> ez dakit, besok <laughs> hankakinda eta zer da, oz oh? <laughs> Zemo bida dago, hala, eukitzen honen, bapaten hola, urruntze bat zela realidadetik. Baina, baina oso zaila esplikatzeko, eh? Oso, sea, baina esplikau dizuet, baina... Bai, baina realidadetik tonto... urruntze hori usto da nokik gule momentu batzutan, ez eh? atzu zule, urten momentu zule gorputzitik, zazul, mm. nuna, zer da, zein da nire izena, inkluso, gatzu de pasau, zer da? Izpilona, ah, in, Ingrid, Ingrid, Ingrid, Ingrid, <laughs> Ingrid, eta jute gatu zuzogos ez eta? Izpilu nahorrin, izpilu nahorrin, zeinak Se, esan ziren, hori eh, ez ni, hori ez, hori zentitzezula, hori niena, hori oh, oh. niena, agar zein da hori, eta hori humike, ez da, ni, eta ez naiz ni, badala hor humi entzera bat, ez mm. dakit, nintzera da espatuen matu irrealiai dela, asaleko itxura da bezala, hor azpiti, or, beste gauzein definizio bat daulazt gana aldi atzen. No, karo, agoliatzesenin, sí, luego os ignoiasen, sí, os calarte en el tonteo. ¿Qué pasa, tía? Tonteo, teso la. Tonteo. Momento, momento, momento. Es que tonteo, en el tonteo, cogona, tantes. Ya está, es un chiste, o sea, Ni pensaste, ni pensaste en decir nada del universo muake. Ah, baino ez dañan da. Zei da. Horo ze, inmensidadi. Inmensidadi. Baina, noaño, baina, ah, baina, beti, arutzo, beti. Ta hor, sartzen izan, beti gora, ikera bat bezala. Ua, zuhe ez. Eta nik, momenta uste, uste, erdia metzetan, oez, ametzetan, ikusinun, mugak zaudela, ta zila tabla bat zu gerti puzkaute. Eta, ortsen hori laga mugia. Baina, karo, ez tan benetan zauen. Zer ja, no? ziren barru. Hordun, ah! Hori. Eta hiluntasun hori. Ez? Han egongo da dena momentuaten baltz. Ez da, genik pelikulak espazitzu guketazko gustat. Ez horregatxik ez? Beti astronauti soltetan da kabletik. Hauzitzen jaus, ja, da eta iltzen da. Ta azotot, alda hon eriotza bat. Espazitzun flotetan gatzi baino. Inoiz ez deskonponitzen Eta iluntasun ta, eta isiltasun. Eta hotz. Ta absoluto, ta absoluto, baten. Ni me bai su eh se pensamiento terribo eguizetan batzutzen. Da mundu de Bagarri eta Etxabeñilko. Boa. Ya. Hori Ori superachigaldo. Igual animalito animalito ingenia. Otsotut tx, aukera, txerritu, chiminotu. E, esimo Esimos ules esimo animalitzen, eh? Seo ya. Estado kisaki, seba resa. Ben Eta ez da bestegi izakirik, eta txea benilko. Oztia benetan. Hor, irutza dela eriotzige deziauleik enga zei mm. Terrible da hori nena, dau ze bat, buh. Bu. Bueno, bueno. Eta zio? Zei irutza zek. Nik ez daugetanako... Inarekin bine ento segi, segi. Eee... <gül> <gül> <para. Segu. gül> <gül> Esta toki kara horiola, askota mencho de torreo y no universoa beña está la Obai o sea Ikara hori 18an. Hortea dena, ze hostia, ja Estaña's bucatza, ordun ze. Ordun zer da? Ta bucatza gero zer da, asko da gozoa, hostia. Ni sei dena au, zati da nola inde, ez ulertziamon. Hm, zatik. Eboliz ez de beña pentsau. Au emateola au Montaute alako modun nun. Esto es un niño su alerta. Es ordun. Ostia, goemen hola sin avis. Bueno. Ameno jolasea, de jolasea sea, sola sea hola tortenga. Bueno, bakia u txora vera, oña, dice, oinjoro no, menta, bi bi va ulertu txorera, baina ip Universo naizune. Dao montaute alako morun. Nun. Esto es un ulert. Ordun. Ostia, ese eh? hola sea usted un ulertzen. Ez ki, hual ez dugu, oso, ni batzen pasabizegate, hainbesteago bixau kanpokuk esatotela, honek ez dauk esentzunik, ez dauk esentzunik honenak, honenak da, alperri da, baina gerozatot, ez, kezurez izten tizi, jaixosaren planetita, jaixosaren espezixian barrun, dauk ez umakarra da, amen egoti, eta hau lertzi, ez? Baina ez, dugu, ez gatu, oso, ez izu alienau, gaina, oso, ez izu kanpokoa espentsatzen egotaren, au, ez bizi toketa gatu, tokohatu ngorputu eta bulugatxik, Amena gotita ez da, eta ziongoza, baso ze, askoz ondixo batean parte, ez tozuneiños, ulerteko eta ez tan azurelana ulertzi. Zin lekelako. Zin lekelako. Ollen, bat zu bat dolarzea, ez da, religio batek matezu, ez da, izate matezu, beste bat zuek, beste zuek, bori igual bila beba, igual ba. Fiziki kasikot, fiziki kasikot, dan explikakot, eta jute za universidad fiziki Ta matzo zu, bat tiroka paetiei. Normala da. Se, a ber, sentur, eta a ver. Estoy consentur. Contratar Dana está consentur. Está verse, doña Electroy, está oña sea, Quantiki. Está oña sea, gravitación y quantiquita, es quantiquita. tiro casi empatías. E HGO HU E HEU. <laughs> e tiene casi cenuan. Vai. Ahí. Micael. Esa le son pescadora una mecha. Univerzioan de... txik, txikizio, gaita. Bai, bueno, ni gizan berra zeukaat. Bueno, baiz, ze ni batzen batu, ez da zuten, e, urula kostra, arti bai. Bueno, ni nere mundu hori da. Nere Beterri, eh? baita. Beterri. Bai, aspaldi gen. Gaiarri edin, gaiarri deukin Eta nere idolu da univerzioak paiti tiru gota izkona. Ze, ez da jo ni nire. Ni, nizki normal, eta naturala. Eta, ostile, eta fizio, karrerit, au, au, bizitle, au, ala, porculartza, pim-pun, tirotan, baiazta. Ta, ta batez be, leioa, ez, oza, tristura, eh, gristazun euri, laño, oza, koloritzeko emakarra zen, et kafeteritzeko pintxo nazka garrixe, zazpipixuku, txaka, ta, merda. Ostia, dana esazu, dana esazu, orihan... zazpipixoko da, gauze bat, nazka... Terribilidad. Ori da, tajatezen duen zindun horita, tudu zindun eta. Autobús zarra hor aurrixe da. Nik ginek, ber giru 1 euro bele mongolote mai, zeme. Listua ba hormiai. Pinchuai bai, pinchu i tiru. Pinchu lasa pruebar. Diseos que hacer esas piso pincho putari. Que son eguña. Esteban, ¿no eta coleio a piskale como loia de la sana. Baisera. Ni de premio de Ni gichona de chate. Za? Ni gichonat en Ba. Neta kolela ko zure, en la zapa. Bai. Igual ese izan hormadan zuriek, gero besteanak naranja. Ah, poripin, nas... o sea, berritu zuen, ez? So? Bai, guzartza vale. berritu. Vale. Bai, ni gaurreko sautu no. Claro, ogal xarmagitu sauten. Ezatu unibertsitate fraude bat izan zan. Eh, unibertsitate dizen mira castellitana charrak, teodisi kurso egin igual bat, merezisuna, uh -huh. igual bat koma 5. Uh -huh. ¿Eh? Igual os mereces una. Borisan, también estás en la universidad la hostia sala. Después no de instituto, te distinto, te distinto, te distinto, te voy a hablar de la hostia. Universidad, dice una hostia. Universidad, dice una hostia. Universidad. Universidad, dice Universidad de Ergil. Bueno, arriba a un título oficial a la Universidad. Ergil, veis a mata. Ya te ha Universidad. Esa es. perdón, siéntate, Para, tiro, tío, Bye. Da gero kon fisika ez alago monstruosidad de si presiñoite que si da bueno, esa te venes ultracosmico ta ni hasta lagun batek, fisikariziera. Fisikariziek esa sta eh vera o tamo 5 bat urte, ditu. Eta ben garaien beren ikaselgaien esa te sebla, Ameriketan naitsen ni ez dakizikaz le ese tiro que sta seman la cabecita de la universidad, esa te sola hau hemen gertainoak. Esa Gertenguak. Eta, behag esatezun, fizikak ez zaitu laiz horretzen. Baizik eta fizikak ez dezun jendea ja tokizak etxetik. Eta gero oso esik jent izala. Bai? Eta, eta gero ultra bai? esik horrekin ja jendeazko egiten zula. Krak, krok eta kruk. Nik ikusen zonazko komunikazioetan. Hora esik jentzia oso txik ezak. Pintxo tzortik. E, bai? Baina, bueno, nire niko, eh, ezkal fail, ezkal filo nuen, eta, bueno, nire gehieta zen, <laughs> eh, bai, bueno, nire biti zen itxean, nire atiak izan zine diken, ota urte arte, zik, bi punto, ota urte arte mantenduko, <laughs> eta alternatibak gara zen tallarrea lenea, tallarrea bi harrea, itxoso gara aukera bazan, tallarrea lenea, ota urte arte mantenduko zaitxut, Hostia me. <risa> Era tele Sanbizket. Ez ez berburu ondoko katzen, Euskal Universitasun. Eta ordun hori, oriz, pasazan, eh casi e, ikasi, ikasi, casi miR. E, e, e, e, e, onena izan dio. Bazpare. Está, Ta, hostia, talla real es. Ni talla de ello te pero no en Eta industria isi terribili izan zen. Eta, zan, zan, amen? Eta, amen, barrun sartunde! Amen, barrun sartunde! Hau da bizizia, eta kaka! Horre, binge, binge, binge, aurre, aurre, aurre, aurre. Eta, egin ditu. Meatxo hori. Eta, nire, nik triunfari bat sentitzen. Triunfari bat sentitzen. Oso triunfari bat tan. baina bera. Ose, triunfalik egorra. Eta triunfaleke bera. Eta netzat, beruntzko triunfu... Beruntzko triunfure... La Zer da, adibidez, beruntzko triunfu? Hemen egotiz, zebukaz. Osea, izen berdin... Kultur kontzellari... Adibidez. Hori netzada... Desgarrasixi. Kultur kontzellari. Tipo totoat... Txarri estiloko bat, kulturkontzellari bat. ez? Es? Txarri estiloko. Zabizena hor, es? Txarri Ero, ero, amen. Zeuekaz, bi persona sorabarriaz, amen, gauze, beko, kalemaiako batin, libertaje sorabarri honegin, itzaiten kulturkontzellari bizeleukiko ez duena. Beruzko triunfu. Ta, beru... ta zein da, beren eldu alduzuna, beruzko triunfo hortan, zein da, berao, ja. beruzko gorena, zein da, gore. beruzko gorena. Au, hoxe, bueno, ez, beste Zure, irrati bat ina eitzetnik, zein da, au gorao dao, haure hondik berao da <risa> <risa> Zulo bat, zikine, eta ja, bueno, e, ba, hori da, hori da, ja, beruzko triunfo, ja, absolutun hori da, beste irrati hondik berao daon, zein da, hori, hori. Mm -hmm. Bai, dani, Bueno, egun ematen hitzinen, nuke lehia, lehiaz eta zeilkapenaz eta barrez. Mm. E, bueno, kontrago sentimento garri bat dakat. Eta gure gara gen, eskola nitezen, klasifikazio bat nitezen. Klasifikazio bat nitezen, hau da, ikazleulen, hau da biharna eta bar. Eta Ni, lehela no biharra durintzen eh los Ares ya satié está carga basura kar, carga carga charros tontuza su zalantzi Ordun eh lele naviarren Ordun sentsa bestia bestie egin dau Gorunsco triunfo tani berunsku triunfu tipu da Madriko Espital 12 otrogrego cirujiako buru eta adibidez esta chisti Rocío Jurado Beago peraso Orisa Valduzán Arichen Tarisan i Carmelo. Ioperaloan, eh, arde jura da bain, ere, tal di gizta gizan. Gantipo bat, zuzena, eh, zintzu, erritxan, eh, mesetagute zan. Azke, zankazte bakarra, mesetagute zana. Zan, ja, zanti, bai. Eta entzun bire bat, pital, zu Google-en, zote zango izena. Zartzezu, bu, bu, bu, bu, -bu doktor, artikuluek, zirugia periabdominal, del tal, de las inbest... La hostia minentzi bat, darroziokulapia operasun da Ebia Llorlank ga Miamireta, ese ni San Santiago, mañaka berazasi te, Miami, ami espichanena, diru atatzen aberatsai ez arte balio ezuna, geu problema erentzieak eta bueno, prentza arroxas no, ez itezuna bakizute. Bea neela uno de Santiago, pero operación. Gorunsko triunfo. Gugilen parin, le no biarre honte ginen. Dani berunsko triunfo. Ni onik gusten hau hemen eta es hemen, bezik da beste berako gratis hortan. Isei zain de diru sizilekin. Ez? Bañan eta triunfo. Hau da. Erra. Erra bainte horak. No sobolitza izan da. Mm -hmm. Eta nik horrekin lotuta beste gehi bat eta zuet, da lana. Zer, nahi kuriosia ekin gau naiz, entzule bezala, zer, irratxa joa esataria ba naiz, baina entzuleare bai, eta entzulen papelen asko jartzen ez ni. Eta kuriosia ekin gau naiz, e, esan dezolako euskal filologia ikaz zenula eta bila, gaur egun Berunzko triunfogat hori dana mnot baina lan mundu egoi e buruz Zer? Lan entzertan gana itzea, nola biziaz hori, <coughs> eta baita, baita gero ingredi, jo baldera, galdera? Eh? Lan xume bat, zau bat. Lan xume bat, zau gait? EH eutiko horretziet? Eta horretzietxet mileta barren euro. Hor, daun xumina. Hena ikitzen Iker, beh, eh, gauze koixkorroa ege, eh? izpoto loitu, eh? atxego Emati, la hostia, ez te la hostia. Ni izatea ez tala la hostia. Nena parte, ez doktorea izenda. Nitu gauzea behar erdileko gauratzea. Ni den gauzea behar, eta batzik, hauzea bi Tanik, seguzea, batzea, mileta laerun. Ta nik, tira segerti, hauzea bi mileta laerun. Hore dira nire iragaziak. Mileta perreun. Sanitian nez soldatik, esan lehikena galako, klaro, iraziko beren zuki, iru busto, izango. Seguro las cosas, lo tarde diciendo que no la me dieta a ver mi asistencia ni a decir usar de un militar. Gay, este gratis, te dan 40 €, Ordu se maneja oso gase xume bat. Oso, oso, oso xumia. Oso. Olvides abate con. Oso xumia. horre. <laughs> bueno, hecho bate problema de que ni está tiro a score. Está no la Ez nolena egiten. Zagur lan sí, tokibat. Bail, iburit dira egiten egu, beste tokibatea. Horri giltzen egu. Euskia falta motazia da langiro bat. Bai. Lankidik. Bai, langiro bat. Horren, bueno, beste gauzatzu behin nahi zorra lan zen. Baste izagutena, iz. Lengo proitu batzutako jendikin, psiket filologik mundu, ndago, se, di, di, di, di, di, di, di, berdet minimo bat, ezke ez telazure, ez ega baldi, ma bagarri li duturik hunde pantalibirean. Ez. Eh. Hmm. Eta kero ba, jende falta bat, aurrekin latzi zu. Eta zu guz, ze hori togur, bezala, jende bila gertezu. Ezen egin gila pertsona bat, nire andara lagunek, ez du ber, jendek, baina nire jende Hori? Nikue o? Gai. Ez que hirretzak egitxetri nahi zela. Kuriosiadea, kuriosiadea. Baina gaur Gero hemen bakuitza bere bizzataz nahi dun ene enkontago daik, eh? Baina entzule bezala oso interesantea. Ingrid, ¿se ha contado eso zure? Lan... Bueno, Carmelo quiere hacer igual 8000, 10000 €. Y hospital, el hospital Montepríncipe, a mí es el 12 de octubre, eska... Google du no era bien. Usted en Montepríncipe, ¿sabe la Monte lo, 12 de octubre anda ba, Igual le estáis ainda, ¿no? Y cena Barguine, ¿sabes? 8000, 10000 €. ¿Qué he dicho, os saleritos estáis, eh? Vay. O sea, esto es una imecía, vaya. Joder, Nelón va tener a Ingrid, 6000, 7000 € los este txik, hm. Eta beak. Ni ni va a ser encendido ni hoy na, persona, ni suplementación osos. Oso. Jatorro tiene, tío. Coño, tío. jatorro. Persona, ¿a quién le usted? Pues dírole pues ya la verdad. Bueno, Mari, ya yo digo, no oso La iburu sute tooiko oso ingreto. Es ber eziki, bastante afectateste. Neges neges nakan, huh. <laughs> eh? ez dañoa es, es es personaia es. es, es. Hemos de este peni eh batek lana la nine beste ordu pastejunen. Sorteskontre tunas, ni ja jubilado naio ten Ez eztakit. Eske irutze gara injustizi badala eh beste ordu lapurtzi zetako eh, be, bueno, zetako be, Zetako ba, zetako, so baina bueno. Eztekit, lan abeia puntutik lanan kontrauna. Edo bintze bai sortzi orduko lan moduena, edo irutu egate jenti gaixot etxendala, eta gero jubila zineen mimizi bat jakola eta hile etxendala irurogei urteaz, eta mm -hmm. ez dakit, benimotuzte horre jentik. Danokal gazelako izen, ori jenti irurogei urteaz hiltzendana. Benezik izaita horra. Benezik Marchon Sortejen Marchon Sortejen y lo Bueno, espero Campo Tic Me suele la un cirujano nada es, niño te. Esta vez puro. Esta vez cirujedro. Cuando Saito estaba en Tabrack. Soriones. Esa niña neuro, neuro, Saitete la sanidad que es. Ni el neuro. Puro Zer? Autosaintzalle honena, zautzotena. Baina? Baina, bueno, bi. Bi gara. Baina, zeina beste. A ver. Ni lankidot. Gauza amaztaz. E, bai. Zautzot? Bai. Guztote goiarkoitzen agertu dela. Ah. <hazan> oso interesantia. <hazan> <hazan> eta, Marko, ikta zioz, ozazamarko duk? Bai, noski. La nahi gati. La nahi no, gati, noski. Amorratxe ninguizela sozera. Ahin mizte galdetun eh, Aita santuak inditu de declarazio batzuk. Papea, aita santua. Papea. Eh, papi. <es> Bil, Pilboko papi. papi. A, hori alda zean ezate bena. Regueto inda papi. <es> <es> no eres mi papi. Mi gana zure papi. Oso. Contes, eh, igual vaná. Espiritual que es etérico aquí. Ache espiritual etes sotérico. La papito, papi chulo. Horizan, aurreko aitasantua, peskata <risa> papi, papi uchik. Papiladush. Oh. Ba, papi la... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Documentales de la Dush, hori famos. Eniclopedia Aslar. Ba, wenin Eh, esandu... El al... <risa> esandu eh, lan gehiagibetzela iteala, eta hain erkozala lantzea que... lan zea, lan eta baita ideologico. beharko zala soldata univerzala danantzatu. Eh, Oñarrizko errenta... Oñarrizko... Bai, ozondo. Vale. Motivere oeko kabezeroko urre pepitzake da noi. Baina <risa> ados ados ideologiko moden. Líder, ner kasun líder, líder ideológico. Líder ideológico. Anakardunda, sea fruto líder que fruto Bueno, pachinchixe, que Bai, pachinchixe, evidentemente. Pachis, pantiscot. Mei. Ba bueno, eh ni lanasunto tan, bueno, naiko bizimo Durezi auket, eh zeako eh, pensionista naiz. 20 braki aurre hartu diot eta pensionista naiz. Oh. Bueno, dann eh. Chisto de tomate coña, ¿eh? Hala, cobratzen ai nahi naiz laguntza bat pentsio kontsideratzeana, ingreso minimo vital. Mm. Eta eta hori, ba, ordun hori jasotzen hasienitzeanen, ailautzean mezu bat, SMS bat, sabes una, eh, pues de ahí la hora le e, gaur jasokozu zure pentsioa, deni. Flipatzen hola. Sí. Me <laughs> tengo eta... mani para cotear xelduko gatu gaur aztela, eh. <laughs> Eta hola, eta bueno, azken finen hori ba, laguntza hori eta beste bate bai. DSB, E, diru zarrerak bermatzeko errenta. Horire mm. jasotzen nahi naiz. Eta Epo are bai. Drogi? <laughs> <laughs> Etxeizta prestazio osagarria. <laughs> eta hola, eta hola nabil. Eta hori o sea, da pixoko alkiler rapatzeiela. Mm -hmm. Eta, eta bueno, ez da zen bat diru irazetan hil baina... Bastante ondo, bainta abrak egaino gutxi sego, baina... Eta horrekin bizinaiz, ba, bastante ondo, egia zen, e, azkenengo lauzpagozturteta, ema, musika ikasten hazin itzan konservatorion, nola, aurreti beste lan baten hain itzan, eta hori utzinun ba, musikan gehiosak ontzeko. Eta urtsen abil, bazken feinan ere bizimo ba konservatorion ikasi, eta gero dauzketen musika gauzakin, eta irrati gauzakin jarrote naiz. Eta, hola, horadun, ba, bueno, kistun bizimogu Eharrauketalde hortatik, ba, guztatza ezketen gauzakiteko aukera aukera lako, ta... eskar. eta estatua <laughs> hieskar. Eta, eta, eta, eta, eta, eta, bueno, ortsena gail, ba, bueno, batzotan, egida, lehen alferragoan itzan, eta lasaiago hartzen omizitza, eta boain, geota esi jente ere burukin, da, azkenen egunero zozeiten egiten ez da zeize, eta atzoa didez, kriston bajo jaukin un, batzoa nitzan goiz da txalde brinkolanen saiatzen. Erazkeniaken eta e, ta ta Keston bajoa etxea da zen onbazke gehiagaitut zerainen berua hasta izeniko partido mejorijo Jaime Malique matematikoan comparteño Carlosken ni Bella Reyenera Bella Reyeritza gointuk ni kontaiste ditu gaujendi satia pero soy ustedes a invertirla se viviréis atecho tengre Hala ba, hala ba, itxetia. Ba, bueno, hola, ari lai honetan baina hola, azken finan baita zan egun guztie brinkolako lokalen pasa guendulako, eta, bueno, hola, ez da, egun guztie pasatzako bukoleko bat ez da, ezkenen biskato premitu ez daitu. Eta, hola, gero etxako nitzan da, bueno, afari eperpatzen azken nitzan da, hola, eta jarri nitu espaguetik. E, Inu nolako gauza bat <laughs> karbonara tipoa, Mm -hmm. Ez nega inyakin, baina irugia bai, ta... irrekazten jar, iru jarri deuken. Eta ordun Bikillara. Gaztainak eta... jarren izkean. Gaztainak egozita... Azi ali hamen, gaztain txale, azi ali, eh? Bai. Ez kenere errixan datoren hastinaz, zikori. Buna... Stongo urak. santolosa bildu nituna, baina... Eta ordun gaztainakin, eta gaztaineko kuriosoa. Eta orduan, beharrokin pixkada laitu nit. <laughs> Segau sepolitza, joraz. Segau sepolitza, es que sepoli, kontatzi hori. Beruzko triunfo adek. Imajinazek gari gaita. Bueno, beruzko. Vai, beruzko. Beruzko triunfo. Vai. Beruzko triunfo, da, ose. Beruzko asko, munea Ta gustora gatzi. Da, ose, gustora gatzi. Eh, berakua. <truh> beruzko beko triunfo, Bealdeko eh? triunfo, Bealdeko triunfo, eh? Bealdeko triunfo, eh? Hmm. La, beruzko triunfo, ze hostia. Eh, noridek. Ontazio hori, Spain-eseren zatitu anda, hori bizire biziko sentsazio lotzia itzeste hori goi kulturan, a behin egin. Mm -hmm. Ba, sogaldan jarrote tausonada, eh, Ze... Bueno, zure urua zaitzen naiz eta hor maitasuna ematen, <güls> bueno, ta zure urua zurena faltu berdu nor bai. Ya, <güls> <güls> <güls> ja, Josupa igual. E, Genteias basoe ese baisa janari hori edo mm -hmm. personari, baina su bakarrese Bai, askoz gira kostatzen. Lutzatu bonitzen izaten, ze jatera ilguna zen, ez... Kozinatzen... Ez, ba, alazai, ez, ez, ez. Ez, haur, impresionatzen. Kaka, ez. Ez, baina es espaguetisek, bai, baina gero... Ketsupaz, igual. Entegaten nire zer kostatzen, berakatzai pintxio lixota. Bai, <tossi> ale izatea, eh? Pastaz gallo ketxupaz. Bai... Bakarrik kostau bita. Bai, zati, hori askotan... Gero oitu itezea baita, eh? Ni bakarrik izanitzen urte eh? dute, eta... Oitze zea, eta beskara jo gaiho... zure zuzure burui, baina... Oituta zer enen jendetzako dola, gero bakarrik izanen egun baten... Ah. Ne, alperra. Da, eh? Iri e bakarrik kist, ton lanagartu dutza gara garaik... Ez te berdingo zaten. Mm. pertsona bat, ondago, zer behar izan, hori kompartizia gena, askoz gehiago zaten. Hori, mm -hmm. ze? Mastu urbazen Esta, hau txabea Mazta horretu da koitut bi atxekin klase Diferente idio bai. Baina, hau e, Ez es que oso grutu da, be es que bagarrik eta igual tristure puntu bat emateizu Ostia, ez bai. egin Nik antzegotazun si yo... on, ondixamorra ikustu ditu, eh, komparazio horri Bai Nik, dino, eh? segun, ni kes... nolakudan Koitutazen lagudan mazta horretu Baina, gara Tomeketan, nahri, portentida Eta Baina, ez egin pasatzen Nurbait <laughs> Osa, sexu arrebanan norbaitekin baitekin eukioar balin maizu, askoz atentzio goio mateo horri, askoz goio zaitze zula o... Baina hile burukin e... Batzotan ba, ez zelantzio... Batzotan tramite maizizu... Itekan, zehau, uirudiminan dolanduz edo porno merda otebi, no? Hm. En, nik ikusten koskaun dilo, eh? Kisto lan hartu eta egu harriko nien kompartiude goztia... Eh, tira, ara, don. Eh? Es arras. Eh, uf. No he teixit tas un, és aquí su televisor, Bai, bai, bai. Talbes. O bai. alxam bile un que consciente que eh? la bada ekitza uh -huh. bat, és? Bai. Ni bakarresio, triste, oie, e, tristurida. Pena, penacho, amor, uh -huh. estequito. Uh hm. -huh. Bai, ve, ve, hostia, eh? Noi compartido era, eh? Sempre s'ha usat tu, va, Irakurri, igual, bakarri... Irakurri zondona, ez? Eh? O... Lobe, bai. Bai, lobe, bai. Lobe, bai. Ben, ba, nik atzo adibidez afaldunen en bakarrik afaldunen, eh? Eta pixka beharra neuken bakarrik euteko toala. Ori, diferentia. Mm. Karo, karo, karo. Ori, bai, ori, bai. Bai, o... egunen zer segun zein dezun, o, o baita lanen, ozure jarduera eta nola gote zean, bakarriko jendekin, o... Ba, ori, bai, ori, bai. Ori, bai, ori Launok? Ze. amaitu da gorkoa? Baizea. Bai? Zerdiñok? Zerdiñok? <coughs> Zerdiñok? Bai, ya pasa ingea gure hor dute ordu Hor dut, hamin YouTube bat, zemakio. Zerdiñok? Zerdiñok? Okay. Zerdiñok? Bai. Basile tenzabiz? Beraz, ondo izan, Ingrid. Bajo, aio. Puskia flipat, flipat, flipat ana, eh? Baina maitxure, bai. Aio, maita saitu ez teguit. indik. Zuleok, ondo izan. Aio, aio